Allora, un ultimo saluto oh, DJ, qua, DJ Sghesa ah, DJ Trappen Un ultimo saluto al pubblico Venite il 26 Mi raccomando Dai un... Zino, È una cosa sì, molto importante Sì, ok, lo sappiamo Però vogliamo una cosa tua Non una cosa di... Vogliamo... Dai, un saluto Un saluto a tutti Beh, ma da dai Un po' più. più... Meno freddino, eh Esatto Dai, cosa ci racconti? Un saluto dal vostro DJ Trappens eh? <ride> Perché è plurale? DJ Trappens Ah, ok E vabbò Vabbè, va. e Non bucate troppo i finivi a casa eh. Oh, oh. Perché? a salvare Uno i vinili e poi? di Johanne allora. <ride> ma dai e eh, vabbò si sente l'accento Fiorentino ma per favore ma ma per favore, favore. Sei, sei proprio Petrarca guarda sì, sì, sì, sì, eh sì, sì.